Kniha 4, 43. Vasišta pokračoval. Projevem síly neomezeného vědomí jsou miliony druhů nejrůznějších bytostí ve vesmíru. Bezpočet těchto bytostí je chycen do pasti vlastních sklonů a podmíněností. Lze je nalézt v každé zemi, v každém koutě vesmíru, v jakékoliv možné situaci. Některé bytostí jsou součástí nového stvoření v této epoše, jiné jsou daleko starší. Některé se zrodili jen několikrát, jiné mají za sebou bezpočet vtělení. Některé jsou osvobozené, jiné žijí v hrozném utrpení. Jsou mezi nimi nebešťané, polobozy, božstva vládnoucí vesmíru, ale také démoni či skřeti. Některé bytosti pocházejí z jedné ze čtyř lidských kast, jiné z primitivních divokých kmenů. Jsou tu bytosti, které mají formu bylin, trávy, anebo se jeví jako kořeny, plody či listy. Některé žijí životem popínavých rostlin, jiné jako krásné květiny. Jsou mezi nimi králové a ministři, odění do skvostných rouch, nebo žebráci a potulní mniši, kteří na sobě mají hadry nebo jen kůru ze stromu. Některé bytosti žijí jako hadi, lvy nebo tygři, jiné jsou ptáky, slony, opicemi či hmyzem. Jsou bytosti, kterým se daří dobře a jiné, kterým se dobře nedaří. Některé jsou v nebi, jiné v pekle. Některé přebývají v hvězdných sférách, jiné v tlejících dírách. Některé žijí mezi osvícenými mudrci, jiné jsou sami osvícenými mudrci povznesenými nad vědomí těla. Některé bytosti jsou nadány osvícenou inteligencí a jiné jsou zcela nevědomé. O rámo. Stejně jako v tomto vesmíru, nachází se i v jiných vesmírech spousty rozmanitých bytostí, mají jen jiná těla, která se pro daný typ vesmíru hodí. Všechny bytosti, omezené svými sklony a podmíněnostmi, se toulají po tomto vesmíru, někdy povznesené, jindy ponížené a smrt si s nimi hraje jako smíčem. Připoutané ke svému lpění a ke svým tužbám jsou ovlivněny podmíněnou myslí a putují z jednoho těla do druhého. A tak tomu bude, dokud neuzří pravdu o svém pravém já, jímž je neomezené vědomí. Jakmile dosáhnou poznání já, budou osvobozeni od iluze a pak se již nevrátí na úroveň zrození a smrti.